Capitolul 12. Alinierea de brand Construirea și păstrarea unui brand puternic începe din interior. Este esențial să te asiguri că angajații, cât și echipa de la conducere, înțeleg ce reprezintă brandul tău și sunt motivați să acționeze conform acestei înțelegeri. Acesta este semnul alinierii într-o organizație, cunoscut de asemenea ca aliniere internă de brand. De ce este alinierea internă de brand atât de importantă? Deoarece orice lipsă de claritate la nivelul conducerii duce la dificultăți în definirea clară a așteptărilor din partea angajaților. Iar atunci când angajații nu înțeleg ceea ce se așteaptă de la ei, se transpune într-o experiență de brand confuză și vagă pentru clienții tăi. În fond, angajații reprezintă fața brandului tău. La cât de importantă este alinierea internă pentru succesul unui brand, este surprinzător cât de multe organizații sunt greșit aliniate. Un sondaj Gelup arată că, din peste 3.000 de angajați americani selectați aleator, numai 41% erau de acord cu afirmația Știu ce reprezintă compania și ce ne diferențiază brandul de concurență. Adesea, directorii subestimează cât de mult din eficiența unei strategii de brand depinde de alinierea internă. Vestea bună este că, atât de multe branduri fiind greșit aliniate, alinierea internă a brandului reprezintă o oportunitate imensă pentru o diferențiere competitivă. Așadar, cum te asiguri că organizația ta este aliniată cu strategia de brand și cum obții alinierea internă de brand? Iată patru modalități care te vor ajuta să întărești brandul din interior. Alinierea internă de brand începe cu echipa de la conducere. Nu te poți aștepta ca angajații să fie aliniați atunci când conducerea nu este. Cea mai bună metodă de a te asigura de această claritate este ca echipa de la conducere să aibă un rol activ în dezvoltarea strategiei și în poziționare. De exemplu, atunci când conducerea este implicată în crearea scopului, misiunii, valorilor brandului, în mod ideal prin intermediul unor ateliere de logică, nu doar că înțeleg aceste concepte, dar devin și și dedicaților. Iar când conducerea este dedicată strategiei de brand, își poate inspira echipa să se poarte într-un mod care este aliniat acestei strategii. Reglementează procesele de angajare și analiză a performanțelor. Încă din ziua angajării te asiguri că angajații sunt aliniați cu brandul. Cei mai buni angajați nu sunt neapărat cei cu cele mai bune CV-uri. Candidații ideali sunt cei care au aceleași valori ca ale organizației. Introducând valorile tale în criteriile de angajare, persoanele pe care le vei angaja în cele din urmă vor fi deja aliniate cu brandul tău. Dincolo de procesul de angajare, analiza performanțelor trebuie de asemenea să se centreze pe alinierea cu brandul. Poți face acest lucru definind comportamentele aliniate și nealiniate la brand și măsurând performanța în consecință. Te vei ajuta să-ți păstrezi alinierea internă a brandului pentru toate nivelurile organizației tale. Implementează programe de instruire de brand pentru ca angajații să-ți înțeleagă brandul, trebuie să le oferi instructaje structurate constant pe marginea lui. Acest fapt este cu atât mai important în urma unei schimbări de brand sau în cazul noilor angajați nefamiliarizați cu un brand existent. Instruirea poate lua forma unui atelier, videoclipuri preînregistrate sau a unui manual de brand explicat într-o manieră simplificată. Ar trebui să acopere componente cheie ale strategiei de brand, identitatea și mesajul central și să prezinte modal. Prin care angajații pot reprezenta brandul intern, dar și extern. Cu cât este mai atrăgător și mai convingător instructajul, cu atât este mai mare posibilitatea ca acesta să fie înțeles de către angajații. Scopul principal al programelor de instruire de brand este să ajute angajații să înțeleagă ca un rol integrant în povestea brandului, precum și ce presupune acel rol. Consolidează și răsplătește-ți angajații. Este esențial ca la intervale regulate să consolidezi importanța rolului angajaților în succesul brandului tău. Sunt mai multe modalități de a face acest lucru, dar este important să le găsești pe cele semnificative și memorabile. Excursiile și evenimentele de companie sunt modalități excelente de a readuce în atenție cultura brandului pentru toți angajații. Ghidul de brand care arată modul în care brandul se manifestă în punctele de contact cu clientul trebuie să fie disponibil oricând pentru toți angajații. Recompensarea angajaților care demonstrează un comportament aliniat cu brandul este de asemenea o modalitate eficientă de a consolida alinierea internă a brandului. De la conducere la personalul din prima linie, persoanele interesate din interiorul companiei tale reprezintă cea mai importantă și imediată manifestare a brandului tău. A te asigura că aceste persoane interesate au cea mai profundă înțelegere asupra brandului este prima măsură a succesului pentru orice companie. Alinierea internă a brandului nu ar trebui niciodată luată ca atare. Este un proces continuu care necesită întreținere și consolidare, dar profitul merită cu siguranță efortul. Doar un brand aliniat intern poate asigura relații semnificative și de durată cu clienții săi.